Ba, olorazio pozitioa baldin bada ere. Ba, proposamenak egiterako garaian eta estabaidarako garaian ba, utxuneak tokatu ditugula. Proposamenak egiterakoan batzuk online bidez egintzitezkenak azken, momentularte egintzitezken horiek e, lehendikan. online bidez egiten zirenak bilera batzuetan e, e, lantzen ziren beste batzuk ez guzti hori, guretzako ba, utxune bat izan da guztiek, proposamen guztiek ezituzte lako aukera berdinak izan bost garaian ere, bilera guztietara joateko aukeerauki dute erritarrek, zabalazela adiraziziguten guke egin dako ekarpenari, baina azkenean herritar batek ogoita e, bost boska duki ditu e, bost bileretara joan baldin bada, eta horri edaz gain online bidez editeko ondonen ere beste bost boska eduki ditu. pentsatzen dugu, na, bueno, zabala izan behar duela, baina e, prozesu hauek ere modu batera duzera metodologian ere momentu batera arte ere itxiak egon bar dutela. Bozka ketagarra ja nere jakin badakigu botoa delegatu zitekela, beste pertsonaren baten gan utzi zitekeela botoa bilera horietan, baina horietaz gain ere botoa delegatzeko aukera ere egondu da, ba, ezagutu dugun, ba auzulkarte batek egindako ba, idatzi batetan auzulkarte batek pertsona norbanakoak beraien DNI zenbaki izen eta bizenak emanda beraien izenean, hau izenean, beraiek egite zituzten bost proposamenen alde, bost katzeko egondu da. Horrek ez du esan nahi, gaizki ondo dagoenik, baino guzti hori, bon, aurretikan, zehaztu barreko zerbait da, daiteke, gauzak, hala zabalik utzi hori da txinez pentsatzen duguna. Eztabaidarako tarteaz den ikan egon ere, guke eskatzen genuen, segarren bilera bat ditzen geni ona itzulera aukiko zuena, erantzunak emateko, egiten ziren proposamen hori egiteko, eta gainera ere, ba, bueno, bertan erabakitzeko, zeintzuk izango lirateken proposamenak, hori ez da egin, eta horrek ekarri hal izan du, badibidez, landetxako bileraan, bozkatuena izan zen eh, proposamenarekin ondoren egon den arazo hori. Ez daki gu arazoa izan du den, edo zer izan du den, baino pentsatzen genuen hala e, ez gertatzeko benetan aurretiko bilera hori behar-beharrezkoa zela